مو کو ادا مطلب دی کته دوستانه تعلقات او سره ساته دا اوطا پزان مون مسللت ی رزکا ما سره پټ تعلقات صافی چ ماته مجبور دی نو تا خدان مون مسللت کې بیا نو صف د کې ترغیب ال جہاد داراستو د تغابن نه دی نزول کې 109 نمبر مصحف لاسره اغه سوره الممتحن نه وروسته نزول یا سره صورته چېطغاون نهرسک اصل په کې ترغب بهله جهات یاله نام منله دولو کوله تجارهتونجی کومذا نهم تو میونهبلله رسی تو دوه س لاک او کتابونه بکن نه درې ختابات لاته کو مکې سممت لب فشان د قوم د موسا په جہاد کې ارى فذهب انت وربك فقاتل انها هنا قائد عشان تمقي گي کنه او بل خطاب کې وترغيب الجهاد وی او بل کې هغه چنه رات قانون حاصل الدولنا تکم سامرګره دي تم یو کار کنه هغه تم ویناو کنه سبحانه لله ما في السماوات وما في الارض تسبح هي الله لا علاغت برکت اغا زراور ذات حکمتونو والا مسله توحيد عقلي دليل په ما في السماوات و ما في الارض مسله توحيد سبحا لله دلیل، ما في السماوات و ما في الارض اغا اختيارمند کنه د بر اوکاتانو زکه د تصویر پکار ده او هو العزيز اغا ضرور د د دشمنانو الحكيم ديکه د حکمت کتاب سره جنگي حکمت ته کنه يا ولدينا من ولي ما تقولون ما لا تفعلون اے مومنان ولید پجبا منه دا خبره کوی چې عملی طور منه بیا غن شي کولې لم تقولون باللسان ما لا تفعلون بالعمل جب منه دا خبره ولې کوی چې تاسو بیا عمل کرن شي را وشته زه تا وو تاسو کو کوم یو شی ډیر زیات به تر د غره د مون باغ وک حکومت راغی چې هغه جهاد دی به ور ته تیار نه سلتا نه کاور امر تن غټ د غصی سبب د دی الله په نظمونه د خبران تقولو ما لا تفالون چې تاسو په جب یو خبرو کوي عمل کرانو ولای کبورا مقتن عند الله لوی سبب د غصی دی کبورا لوی مقتن غوسه سبب د غوسې عند الله دی الله په نظمونه دا خبره چې تاسو وای هغه چکوینا ان الله اس ترغیب ال جہاد ان الله يحب الذين جهاد او کوي د قوم د مساافشان د دا دامو فه انته رب ک فقطقاې لا نه اوونه پدون ان اللله یقی الله تالا یو خپ ل نه م نه سات کسانو سرک یو قاونهفی س چې جنکې د پلاره کې س سفونه صففونهکان نه هم بنیانو مررسوس ویا کې دا دییوال دی دې ګټې یبل سره جیںال یبل کې ننوئ ځکه دییال چې ګټې یبل ک خی که نه دا دیال مضبوط وي او چې ګټه لاندې باند بل کې نی منډلی نو دیوال مضبوط نی کنا نه خیال خال کي چې دا داسې یال دی لکه یو بلې نونو د ګټې یو بلکېدن نړدي او خیار می سرري هغه ګټه چانا لکو سره شي د بلې ګټې لاندې کی او بلله ګټې دی نو لږ ی بلې لاند کې ل په بله دی ګاړه ګټې جوخت کی نو دا دیوال بینر نر غړی که دو یو بل سره کلکې په کې او پهعمل کې اقیدہ او عمل کې کلتې په نظریاتو کې کلتې وروک نه نو وي کنه ځان نومب نهانو مرصوص ګټه چې دیوال کې سم راشي دا دیوال به اندر غړي کنه دو سم راغلي سمه لغت ایمان او عمل کې سم راغلي نو دویوبله واستنه تختې کنه ويس قال موسالقه ومیه او کله چې می موسال سلام قوم خپلتا د جهاذ کوي دا و پشان دم کېږي لمه تو له تاسومات ته تا تکلیف را کوئ په انکار کار د جهات وقد تعلمونا خطا اوته خپته ده کې رسول الله لیکم دکنن ځ د الله ستاساسو طرفته ن کومه خبره تاقم ده د الله حکم دی چېزه جهات حکم کو خبره کوم نودان د دا الله حکم دی تاسو انکار کار کوئ نوای ملیمات ته تکلیف را کوئ او انکار کار دا که نه فذهب انته ورب ک فقاتیله انله هناك قاعددون تاسو دا شپاگم و سپارا لگرواڑاوئی شپاگم و سپارا سورت مایدان تاکی که اللہ ربو لجلد دادو اگر ترتیب زکر کئی کنا چی مسال اسلام مرتوینا لیکن دو چر نو بیاغ آخ خبر دیاغونا ماندالا سورت مایدان شپاگم و سپارا آیات نمبر دے اکتشت بتیسر یا اکیس بائیس اکیس بائیس تما خیل قالوا یا موسیٰ این فیع و اینا لن ندخل ها حتی یخرجون منها فا یخرجون منها فا انا داخلون حکم وشی جهادو که کنی یا قوم دخل الارض المقدس تا اللہ تی کتب اللہ لکم اے قوم دن نشیف جهاد سرا غزم کی پاکتا چلا مقرر کرداغا ولا ترتدوا بعد إيمانكم فتنقلبوا خاسرين حكم راغ دن شې د خدمت ته په جهاد سره مغوصين ان في قوم جبارين واننا لن ندخلها هل تحكم دن يا قوم مدخل دن شې سرګن انکار دې لن ندخلها پھر دن چې وکښګدا سی وایي چې بنی اسرائیل د جهاد نه انکار کړو داتیک تک نه امام د دې معنا د شکر لمه توذن وال تا سوما ته تلیف را کوئ په ان کار دجیادو وقد قالمونونهې رسول الله علیکم ک پغمبر خبر نه ان کار ده قفر دی الما زاغوذاغ الله قوببه هم کله چې دو کا گش لدل جات ناو اعتبا پی غمرنا ازا الله قبه هم د لا زونهې ددو د تعاعتو د بعدت نه والله اوله هدل قول الله هدایت نه کې کو فاسقانو ت یوا دانا بلکې اثال اسلام هم دغت ترکی ورکو که نه نو محمد ابراہیم علی السلام خبره نو دلتون دی ابراہیم علی السلام دا دا تذکیرا اتباع ولا چې بنی اسرائیل د پیغمبره اتباع وکړات متوانین شل عیسی علی السلام سلام کېچا ونه کړو متوانین شلت دا کافر مرګ کېچا ووخړه متوانین شلت وایذ کان علی سبن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله علیکم او کله چې عیسی ابن مریم ایبن اسرائیلو انی رسول اللہ علیکم یقنان زدی اللہ استازی مساس طرف تاک مصدقا لیما بین ایدی من التورات تشدیق کونکہ دی آغی کتاب چې مکی زمانہ دی من التورات توراتنا ولی انجیل خودی آغا نا رستو کنا دا, دا سورتو انجیل خودی آغا کتابو کنا او قرآن دی نه نا او راغلی نه دی انجیل خودی آغا کتاب دی ادنا مکی لوی کتاب آغا توراتو مصالح السلام زمانہ ددن مخ کې وکانا دغه اخري پیغمبر او بن اسرایلو کې ومبشرن برسولیت من بعد اسمه احمد تیني رسول الله الیکم رضی الله رسول کتاب را سره ده او سره ده نه یو زیره در کو تاسو د یو پیغمبر چرازی و زمانہ رستو امنو دې احمد داغه احمد نوم دی کانا ولما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين كل جراي دوت په واضح دلایل او احکام دوی د خجادو د انکار انکار وکه الکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زد دعاء د ابراهیم علیہ السلام او بشارت یساع علیہ السلام و باسیهم رسولا منهم ندا دعاء د ابراهیم علیہ السلام ادرکی مبشرن برسول من بعد اسمه احمد او زیر عور کا انکہ پراتلو دیو پیغمبر چرازی با زمان نرستو چنمی احمد دے احمد احمد سے مطلب چاہاں ڈیر زیاد حمد کا انکہ حمد کا انکہ محمود چی دیاغا حمد کی محمد چې بار بار ایک حمد ویلے کی گی بار بار محمد زکرے چی بار بار اتعریفو لے حمد ایک احمد دے اللہ حمد بار بار کئی محمود دے چیزا کڑے کردے شویدے غلام احمد قادیانی کنا کو عیسیٰ علیہ السلام زمان بار کئی زیر ور کردے زمان چے ناحمد دی انا آتاو شا اللہ شای بخاری رحمہ اللہ ویداکو پلیت نجس مرتد دا جال لے استدین سنگا چاہے ناقل نبوت ثابتای ګور زمان نوم غلام دې غلام احمد چې غلام احمد دین غلام تی نه لری ک چې مضاف ته مضاف کلام کې فضلوی صرف نسبت اظهار دپاره چې غلام تی نه جو احمد پات شو معطا الله شاه بخاري رحم الله د ختم نبوت دوی مجاهد هغه ورته دا هډیر خبره د زمانو معطا دې عطا الله دې مضاف فضلوی عطا ته لری ک وزا اللا شلم ما خطنی لیگلی تا چا لیگلی لگتی دا سین وزا اللا شلم ما خطنی لیگلی تا پلیچا و لیگلی ورا حق پرس علماء چی اغول اللا را بلیزت اغول خسم چپ کولو دای و کرامت الله ور کری او دارنگ حاضر <متوسطور> جوابی الله را بلیزت اغول تا نسیب کری بی دای چپ که چی تسنگ احمد شویت سانم و غلام احمد دی او ترا پاسی جان تچر احمد و دزنم دلت مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم من باد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قال تراغ دوته پواځخ دلایلو قالو دو یان داسحر مبین داو جادو الکرام ومن ازلم ممن افترا علی الله الكذب دایاتن کوم راډول یو چتتم غټ زالم وین دتتم غټ زالم وای دروغ جوړول کی دروغ جوړای ول غټ د رو دی چې پله من د جوړی که نه منه کوون کوې ټولونه غټ ظالغه دی چې جمعتونونه خلک منه کې او له م منه مسااج د الله او دارنګې چې ې ټولو نه غټ چې نظالغه دی چې ګوی پټی که نهمن اصلله من کته مشاده تل الله د وغو کې ټولونه غټ ظالم هغه د چې پالمنې دروغ جوړویل نو هغه ومن ازلو ومن افتراء علی الله الكظیم وهو جاء الى الاسلام او د برلتیګ اسلام طرف ته څه مطلب دته وینا دي خیر کیږي د لګه دي, دي شر کی افتراء علی الله دا غشره دي والله ولایت القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله يا فاهيم اسلام قران دو غواړي ليطفئوا نور الله چې غمړکی رڼا د الله تعالی بیا فاهيم په سره رنا د الله الله نور او خپل نو د دو پکو سره خل ختميږي الله نور او خپل چې د دو پکو سره نه ختميږي نو دین اسلام د دو هغه دلا کم چې نه رات فضل دلایل دي کمزوري خبره دي د دین اسلام باغو غو سره هر سره څنګه ختم شي هی ته به اونې لظننه ان ون لا یغنی من حق شي نو بیا ماه دې دا شي چې لکه څنګه د دو پوکوو سره نور نهخ میږې نو د دو د دلالو سره هغه حق نه خت میږي دو نه ل اوورله په باتل دلایلو سره والله او م الله سر ترون کې جر خپلی دی لوکرري کافرونګ چې بد لې په کاثرې بد ګنی کاثر اویدا رانا مو ختم کړي الکتنور نشي ختموله داغه مرتبه کمند د دین اسلام نه د قران نه تا کم رانا دی الله تعالی ختموله غزياته بسنګ ختمه کی والله متمم نوره ولو كره الكافرون د نور رانا مناول د لپاره الله بیان دي را لګلی دین اسلام او د قران دین اسلام رانا مناول د لپاره الله بیان ادي ګلی نو تا ا دنا رانا نشي ختموله پپکو نو غټه رانا بسنګ ختم کې هغه پن باطل دلایل سره بیکاره دلایل سره والله متم نورې ولو کريال کافرون رنا دی الله دا بیا الله وسر ترسي نو تاسو څنګه کولې شي تباسي او دلیل وسی کی دا الله مقابله کې الله وی دا رانا زما دا یودون الی یطفون نور الله حزیث ترسوم والله متم نوره نو څوک ته چې دا ختم کې رنا دی الله یا سر تبله رسوله بیا هو کېدې شو لیکن رناون دی الله دا اثر ته الله رسل هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهر والدين كل دی ترتیب او طریقہ و سی چ الله متم نوره دی دی ترتیب او طریقہ ای سرت دی رسول سرت دی رسوله طریقہ دا کنه ارسل رسوله بالهدى رالګله دی پیغمبر خپل بالهدى په هدایت منی او الدين الحق او په دين حق منی يظهر هو چې غالب کې دلاران دین لرا هدايت چلا پیغمبر لرا عل الدين كل هي پٹول دین من من ولو اگر چے بد مشرکان یو خبر خدلا سیدی اللہ رنا سر ترسی ماغيل پارق چھے دے آگا پیغمبر دے دغا آغا, آغا سرا حق و ہدایت دےم جہاد مدلت جہاد تذکرات مداد انبیاء و آن زر یا سرا اپ جہاد زری سر سر ترسی متم نوری ست و رسی درنا خپلہ انبیاء و ذریع سرا اغوبا دعوت ور کئی انبیاء و ذریع سرا اغوبا جیحاد کئی پتاولا گدا دادوالا خبری نی دین سر تن رشی یا ایو اللذین آمنوی ممنانو حل دلکم اونی خیمتاو اس طالعا تجارتی دیو تجارت تنجی کن من عذابین علیم سبت کتاسو دعذاب درناکنا اغسی شر تؤمنون باللہ و رسولی چی مان رو رتاسو فاللہ و رسول و تجاهدون فی سبیل الله او چې جہاد وکړ په د الله کې دی وعلیکم او په کړولو د ځانو نو زالکم خیرلکم داتاسته فارغ ورده دا ان كنتم ان کې پیګه کی تبو یاره مال نو لګې ته الله وینا زالکم خیرلکم داتاسته فارغ ورده دا ولی مال دیوم جان دیوم دایم شه کنه جنتیشلی خا لیکن تیرے شیو زمانے کہ ہموں گا مال غیر اللہ پر الگ گلے جان غیر اللہ پر الگ گلے یا منگا چر نغس من اس گناون نشی ودی جگد کفر او بہ کہ تاوسطہ گناون اس من ند الگلے من ند با جون کہ من ذنوبکم دل تک من نشتا مطلب دالک کہ جہاد کیں ایمان دی پاللا دے یو ادارن پر رسول دے جهاد کای کو مال او جان سره دا کارونه کای نو ستار ټول ګنو نه مافتی اغفرلکم ذنوبکم ماف با ستا دنبی تا کی تاسو ګناونه تاسو او د نبی کتاب جنتونو تاسو به کې بلاند دی, دی غیر نهر نو مساکن طیبتا فی جنات عدن ازون دو وسې دو ډیر مزیدار پر جنت تا مشګره ای ک ذلک الفوز العظیم داد لو کمک کامیابی واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین او بل نعمت چې جهاد کوي او دادا خو خره نعمت بدای چې يغفر لكم ذنوبكم او خره نعمت بدای چې ويث خلكم او او خره خره نعمت بدای چې مساكن طيبه تن فی جنات عدن دنیاوی نعمت بدای چې اوخره تحبونها او بل نعمت چې خو خهیت سو غل راغسي شیدل غلبه په کافرومن نه نصر من الله امداد طلب الله نا او فتح قریب او غلبه په کافرومن ایک غنځدې وبشر المؤمنين وزير وركم المؤمنان تا چې دا خبره امن لیک یاو الذين امنوا کنوا انصر الله ترغيب الجهاد شي امداديان د دین د الله تعالی مفسرین لکید کله چې سال سلام دنیا نه لا نو داخله دا, دا نه روستو دوډل شل یو يهود او بنسوارا لو ج کوم دا مثال اسلام مرګریو نو تو نو سواراوی دغه مقابل کو کو کسان داغه نه یو هود بیا دی نصاراو کیما دله جوړشلی یو دلا هغه چې رسول اسلام چیر نوغه الله دې هغه تب یعقوب یوه یو بل دله جوړشلا هغه تاسو غلطه وای چې اسلام اسلام بلکې اسلام ابن الله ده. ادیتو ون سوریه دلوی سایانو کې یو بل ډله پیدائش لاغو تاسو دا جوړ په حالتای تاسو دا غلطه وای بلک ان الله سالس وسلاسا ساس واکیده ټکنه دا میلاد ابن عبدالله دی بلک سالس سلاسا دی نو د دې دله سره مخالفت کی یو بل ډله راغله نو بیا هغه په دریغ ډیر ډیر شلل بعض بالکل jihad شروع کړو تہ څومشای کړي jihad د سره کوه بعد چه ناغه دعوت شروع کوه واځي عملی jihad د دو خلاف د دري وړو ډلو دري وړه کافیر دي کنو ابن الله او نبی هم کافیر ته لاوې نبی هم کافیر سالو هم کافیر نوزن دري وړو سره جنگ شروع کوه او ځنه جا ناغه دعوت شروع کوه نو يهود را پاسې دي اغه مجاهدینو ادارنګ داین د دین چوغیاو خلاف کو دا دوړه دړی هغه قتل کړي د یوا ډلا فید د کې و دې دره مدلک اره هیبانو اغه غرونو تلاړ صورت ماکه سورت حدیث کې د هغه تذکر او چې دا دره مدل اطراف په تلاړا دا د راہیبانو ال تجو خپل دین کار شروع ک نو دځه کې هغه دوه ډلو تذکرات الله رب عزت کوي نو سلام السلام یا يا ايو الذين امنوا اي مؤمنون كونوا انصار الله نو دا ختم مؤمنان ته دی تاسو امدادیان د دین د الله تعالی شلکه څنګه عيسى السلام هغه خل مخلصان او دوستان او ته حواری مخلصان دوستان يا ايو الذين امنوا اي مؤمنون كونوا انصار الله امداديان د دین د الله تعالی كما قال إساء ابن مريم لقد أخبرت إساء ابن مريم للحواريين أقول الله مخلصين ودوستان من انصار إلى الله سوق تزماء عمدادك إلى الله دفعه الدين الله فأنا أخبرت الله تعالى قال الحواريون ونحن مخلصين ومرقروا دي إساء الله نحن انصار الله من أن يكون إمدادين دين الله تعالى فائفه فتوم من بني اسرائيل يود اليمان راوده بني اسرائيل او نا وكفر الطائفه او بني دليل غي انکار وک سمتل مخالف لل وفايتنا الذين امنوا على دوهم فاسبحوا ذنهرن مزبوط كل منغا كسان په مقابله د دشمن کې فاسبحوا ذنهرن نشل غالب ترغيب للجهاد چې دوستانه تعلقات او سر مساعتق جهاد او سره او کا شي او کل چه مکیو سره السلام جہادو شو ظاہر دا چه ندی علیہ غالب شو او چې جہاد نو نظاہر دا مسلمانان بے کمزوریو نو جہاد دا پارا خو بے انفاق پکار دے کنا انفاق او جہاد دا پارا اغا تیارے پکار دے او جہاد دا پارا اغا مخالفت یهود پکار دے نو صورت جمعہ په دې